Спектакль таки відбувся. Недаремне Діафер бігав по місту, шукав будинку під сцену, йому не вдалося його знайти. Одні відмовляли, боячись тієї не зовсім безпечної вигадки, у других шопи були тісні й невигідні. Джіафер мусив купити дощок та поставити сцену у своєму садку. Народу зібралось дуже багато, чого ніхто не сподівався. Ішли ремісники, робітники купці і навіть хаджі, бажаючи на власні очі побачити, як далеко сягнула сміливість Рустема до чого дійшли гріх та розпуста. На другий день весь бахчисарай аж клекотів. По всіх кав'ярнях, крамницях і навіть на вулиці тільки й розмови було про Рустема. Сотні правовірних повторювали його ім'я, оповідали, ділились враженнями, судили Найбільше хвилювало те, що у п'єсі осміяний був Мула, темний визискувач народу, який цілком не розуміє духу ісламу та дбає тільки про свій зак'ят – десятину. Усі відразу пізнали в ньому відомого в городі впливового Муллу Ібрагіма. Зміст п'єси окремих подій переходив із уста в уста, змінявся, розвивався та зростав у легенду. Хаджі аж скреготали зубами. Коли ж це видано, в тому мерзотному творі дочка богомільних батьків, забувши давні звичаї й закон Магометів, скрізь безсоромно ходить із відкритим лицем, допоминається прав, добивається освіти і заганяє батька в домовину. А її коханець бунтує народ, все ж уже розпуста він хоче зробити г'яурів із усіх правовірних. Він сам невірний, та бей намаз. Всі жалкували Муллу Смаїла, що мав на старість таку потіху сина. Тихого Абібулу не можна було пізнати. Скрізь бігав і скрізь підюджував. Збирав правовірних і навіть казав, що забити Рустема не гріх. Хай краще гине одна душа, ніж народ. Зате молодь була цілком захоплена, зворушена. Збирались гурточками і сперечались. Старі й правовірні кидали на неї недобрим оком. Молодих особисто вразило те, що сказав Рустем по спектаклі. В своїй промові Рустем вияснив становище мусульман, занедбалість їх та темноту і закликав до освіти, до європейської культури. Щось нове, нечуване, про що тільки догадувались та нижко мріяли, було сказано прилюдно, палко з вірою і викликало справжній вибух. На другий день Рустем не мав відбою від нових знайомих, що стискали йому руку, трипали по плечах, хвалили та прохали книжок.